Fë është edhe Muhammeden, abduhu wa rasuluhu Amma ba'du Të gjitha falëndërimët Më të mira, më të plota Më njohjët jën për zotin tëm Allahum të barike vë te ala Për shëndëjtjet lëfëdatat Bega ti të zotin gjëllë gjëleluhu Salavat të tonë salavat të zotit Të gjitha të grëmbuduarët të kënjeriju mëj mirë Muhammedi sallallahu alaihi vë sallem Bishok të ti besnikë mbi familjen e ti të ndërshme, mbi gratë e ti të pastra e të gjithë besimtarët të cilët e ndjekin me të mirë rrugën e ti dherën e ditën e fundit të kësaj bote. Të ndëruar, të pranëshëm të ndëruar gjëmatlim e lejën e zoti Gjellë Gjellë do të vazhdojmë në ciklin ton në vargën e legjaratave në, në bje të shkrymin e Muhammedit sallallahu aleyhi vësallem. Gati se jemi drejt për fundimit të këtij vargu, pasi që edhe muaji Ramazanit është drejt përfundimit dhe së pjesa dërmuese e këtij muaji ka kë kaluar, andaj neve nuk na ka mbet vetëm se edhe shumë pak ligjërata në të cilat duhet ta rrumbullaksojmë dhe ta përfundojmë ligjërimin mbi e shkrimin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe këto vitet e fundit ku ne neve jemi tek viti 7 i Hijrit nga emigrimi i pejgamberis sallallahu alaihi wasallam në me Medinë për 7 vjet të qëndrimit të tij alaihi salatu salam këto 3 vitet e fundit natyrshëm janë me një bollok të madh të ngjarjeve me një bollok shumë ma të famshëm pasi çop pejgamberi alaihi salatu wasalam tani jo vetëm se kishte nënshkruar një kontratë dhe një marrëveshje me Quraysh e cila kontrata ia siguronte Lëvizjet, sallem, në vizjet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam përtej kufive lokale të gadishullit arabik, ndodai da përmendëm në rijalotin e fundit se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dërgon delegatë të tij, të cilat i dërgonë për anëdorët e asaj kohe, kryetarët e superfuqive të asaj kohe, duke filluar nga Abesinia duke shpresu pejgamberi s.a.s. ne munil optimiste se ky do të jet i par i cili do ta pranon fen e Zotit xhelel xhelal u dhe ashtu ndodh. Pastaj dërgon pejgamberi s.a.s. te Herakleiu, ai ishte mbrejtë i romakëve. Pastaj pejgamberi s.a.s. dërgon tek Kisra, Hormuzi, ishte perandori i Persis. Pastaj pejgamberi s.a.s. dërgon ne Egjipt te Muqawqisi e pastaj dërgon edhe pejgamberi alayhi salatu sallam ne al Yamama, gjithashtu në disa qytete të të cilat ishin më me famë, më të vogël, e që disa brejtëre i shkakton disa prej problemeve. Fam përveç në Xashiu, asnjëse ka pranuar Islam. Vetëm në Xashiu. Porse edhe mospranimi kishte dallim. Për shembull, ë uh, Hormuzi e Çkiu letër, e Shkoçi letër. Nga ana tjetër Aj i e gjiptit nuk e pranoj islamin Por i dërgoj i dhurata Për ingamberi sër Allahu alihi Vesellem Andaj edhe duaja për ingamberi sëllem Edhe pritja e mos Islamit ishte dalume Andaj aj qka e shkoq i letrën Në qka ta për ingamberi sëllem I a shkoq të Allahu pushteti Dërsa për këtë e gjiptit Tha bëkhile bimulki Pas ka qenë kopratës për pushteti Pra nuk u lut të ashkunder Nuk u lut Ta shkundur madje ka thon pejgamberi alayhi salatu sallam se ejiptit do t'çlirohët, do t'çlirohen dhe ka porosit pejgamberi sallallahu cë të cilët, një të cilën njerëzit mirë me ato të cilët janë në Egjipt. Andaj ishte kjo dalje prej kufive të të njohur të goditshullit arabek dhe kjo ishte një goditje e madhe e perandorive. Di ku prej arabëve, të cilët nuk kishin pesh, nuk kishin vlerë në atko po i dërgën për andorve matë mëdoj që ti nështrohën Muhammed i sallallahu aleyhi wasallem. dhe kjo nëse argumenton disa pre argumentive që ka i përmendon për pengamberin e pengamberit a i salatu selam për edhe për diqka tjetër argumenton se kjo fej nuk ka arë për arabët kjo fej e zoti gjelle gjele nuk ka arë për arabët edhepse pengamberi a i salatu selam është arab, për ka arë për për gjithë njërzimin argument, argument janë këto letrat Aslem تسlam. Pranoi Islamin shpoton, kujt po i that superfuçive. Superfuçiva të cilës do ta shohim një prej luftëve të Mutas, të cilën kemi sot, një prej ë luftërave të cilat për të parën herë muslimanët ballafaqohen me, me Bizant dhe për të parën herë detirohen mutërhesh nga numri i madh i tyre që ka ishin. 200.000 luftëtar. 200 mijë luftëtarë, s'kishin pas a hapët kështu numri, pa po i pan 10.000 kurr në luftën e ahzabit. 10.000 me 3.000 disi ë eh, apo shkonte eh, trimëria më më fërkua, por 3.000 me 200.000 me asnjë kalkulim nuk dal me asnjë kalkulim nuk dal mundësia. Prandaj këto dërgesa të pejgamberisë së se selm ishin me dal jashtë kufive të gatishullit arabik. Pas këto dhe ka shumë dhjetëra për atë se nuk i pranonë e pasaj si bisedoi Herakliu me Ebusuvjan nga se kishte qelluar në tregti të, të, të, të Shamit e thiri me bisedu dhe i tregoj se kjo është pejgamber. Ky është pejgamber, porse rrethana por të tjera ai nuk e pranoi islamin. Ather tani ndodhen edhe disa për ngjarjeve. Ne vetë do të mundojmë me ngjesh këtë ngjarje nga se ka shumë ngjarje. Por se si të mos na ikë diçka nga ngjarje, do të mundojmë të përmend gjithçka çka ka ndodhur e pastaj ndalmi prej atçaj çka është më e rëndësishme nga këto ngjarje. Nga se na këto 2-3 4 ditë dit duhet ta përfundojmë vetëm se kët je shkrim te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E pas dërgimit të letrave ndodh një porplosje me disa prej e, fiseve të arabëve ju përmenda në një ligjerat se nomadët ishim prej atyret të cilet sulmonin me me trafija me, fshehu, me, me, me tindzia për që imbullë sulmonin dhe ikni dhe kjo e lovë të pengamberi së cilet kuptimin për që imbullë ka dalim beteja kur e, rështohen safa dhe del karqia armiku Kjo tjetër mo Pra përgatit është dhe del O hun bo fiton Kjo është normale Por të të sulmon në vazhdimësi dikush Dhe gjithë mund kur të ndjek është ajtë ik Gjithë mund kur ti që të so është të shpia I vjen të sulmon Kjo e lodhë njeri unë Andaj njerëzit ma shumë dikush i lodhë Trafarët Trafarët dhe cilat ti nuk ki besë prej ati Andaj të këthonim një hezmi Rahimehullah Njërë i briletarëve të Spanjës Ka thonë, të të gjithë popu i traktari është i ligë, i, i, lig, i poshtër. Pse? Se ti nuk e di. Ti nuk e di. Tamam që co është ajtë sulmonë. Tamam ti asë gjatë dorën ajtë sulmonë. Andaj, pengamberi, se se lem, prej nomadëve kishte një nëlloj e, pa sigurije. Në vazhdimësin me dine, kur kishin mundësi, me kalu, me bo një dam e banin. Andaj, ndodhi një e, luft e quajtor me emrin Ghazwatu Dhī al-Qarad, lufta e Dhī al-Qarad. Çka ndodhi në kët lutë? Kaluan disa prino madve, prej fisave. Dhe i morën diko 29 të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. 29 vëndsam i i vjedhën. Dhe duke ikë evranj apo muslimanëve. Kjo pra është ajo pabesia dhe trathia e këtëre nomadve. Andaj, djetarët kanë shkulli libra nbi karakteristikat e aarabve. Atërët e cilat janë njërës të shkretirara dhe cilat nuk kanë, nuk kanë civilizim, nuk kanë kulturë, se njofin qytetrimin. Andaj, qiko, i morën dhe ikën dhe evrajt e njanin për tëre dhe po ikën. Atërë e i shef një shoki për nga mberis e selëm, a i shte selëmetu ibnul ekuar radhi Allahu an këj ishe dhe vrap që është tu del në kom dhe ingo. i nga i mërdis ashtë i gjeta dhe ju hidhët pas pas ju hidhët pas filon duke i gjujt e duke vrapu ata duke ik duke i gjujt duke i vrapu shumë për e tërë i shpartalon dhe filon de, ata duke ik me shpëtu vetën i lojnë dheve atërë i vjen lojmi pengamiri se zëllë pengamiri a.s.m. thot al faz' al faza qësohet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kuptimin tragjedi tragjedi këto ishin shprehjet e shpejta për ta kuptuar që s'ka vakt më shpjegou nuk ka vakt më shpjegou apo ejani dhe ngrituni atare pejgamberi alaihi salatu wassalam ngritet në me 500 shoktë të tij dhe i ndjek kët grumbullt e nomadeve dhe njerëzve të shkretirës që t'i ndjek. Ju shl ju shlohet pas një kalorës i buçishëm thajisht Ebukatada Al Harith ibn al-Rub'i radiyallahu an dhe e kap të parin i cili e kishte organizuar këtë. Ai ishte Abdulrahman ibn Uyayna ibn Hussein. E kap dhe e ekzekuton. E ekzekuton atar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pasi thehat Abu Qatada, thehat edhe Salematu ibn al-Aqwa, yakthejn ja devet pejgamberisë a.s., atëra pejgamberi alayhi salatu wasalam thot, "Khayru fursanina al-yawm Abu Qatada." Kalorsin më të mirë sot do të kenë Abu Qatada. Ndërsa kombsorin më të mirë tonin sot do të kenë Salematu ibn al-Aqwa. Ila dhron pejgamberit alayhi salatu wasalam atëra në kët uh, Sull për nga mberi se zëllem e fal namazin e frigës Në këtu duhet një sësharim Jo gjithmonë kërë thuhet se e ka fal namazin e frigës është frigua Po është për qëllim forma pra, Për shkak pabesijës dhe tratijës të këtive primi që ka jabame për nga mberi se zëllem Për nga mberi se zëllem u fal me namazin e frigës Kësa i thënjë namazin e frigës në gëse forma është për qëllim Për falet imami me një saf, saf i kjetër run Pasaj safija të dalë me farmën e pejgamberis a selam, pasaj safi i cili është farë dalte, safi i cili ka rujt. Për çkaqse nuk i dihet, do të ishta Sulmon trap armiku. Atë në pejgamberis a selam kur e çetçon pro largohen njerëzit dhe çetçohet i kthem pejgamberis a selam, devat atare ndalet me shoktë vet edhe therrin, devë therrin mysh, fillojnë me bisedu dhe e, e, në kuptimin e manifeston pejgamberis a selam një lloj gëzimit vogël për këtase nuk pa të në mundësi këfis me e sulmue ve nga mirë në rejë i salatu vë selam pas tre ditve me njëherë pas kësaj kështë një ekspedit e vogël kuptimi një përleshje e vogël mas tre ditve ndod lufta e fundit në mërëna tëritorit Medines lufta e fundit adha jo quët lufta e hajverit Nëse ju kujtohët, tri fise. Benu kajnuka, benu në dhirë edhe benu kurejda. Benu kajnuka të partë i ka përzanë, përshka këtë rathëthijës. Tjetër, benu në dhirë edhe ata i ka dëbu për nga më berisën, nga se e kanë prish marveshën dhe kanë dojsh me bra për nga më berisën së zëllëm. Benu kurejda, gjithashtu, për nga më berisën së zëllëm pas luftës ahzabit edhe ata qka edhe me ata miret vazh dhe i qëronë hesapët dhe ngejlën vetëm benun në dhirë edhe tjera fise prej e hudhete të cilat ishin dobu dhe kishin shku në hajibar largë dikun dhe atje po, po jetoni nëse kur ju tham i ka përzon për me dinës qka unën kuptoj të atëherë ku është sot? Gjamija atëherë ishtë me dinë dërsa sot? Sot është pak ma e gjanë Shumë ma e gjanë është medinja Por se në atë kohë ishtë ajo pjesa e vogël Ku ishte, ku është sot gjemija Andaj pengamberisëm i përzena ta Ata shkojnë në një vend të quajtur Khajber Rikun lard në periferi Të medinës Ata rë pengamberi a.s. I mbledh shokt e vet Dhe njësët drejt Khajberit Pse njësët drejt Khajberit Dhe pse shkon me luftu me këta Dhe pësë shkon me i qërruhe sapët Nga se Kajberi Ishte vendi fitneve Që atje u kalëshin luftat Ata ishin fitili Ku shë e bani luftën e Ahzabit Në Kajber Penu në nadirë Ata shkun të koresh dhe i than Dheri kur Kene me duru këtë njëri Dheri kur s'kene me mor hak Ndë këtë njëri Dhe fillun me imbledh Njërtët e imbledhën sa 10.000 ushtarë Kure ishtë dhe fisit gëtafen. Atare për nga mbiri a.s. im ledhë shokt e vetë dhe urdhëran që mos të delë në Khajber vetëm sa atate se dhe të kam prezentu ku të fundit. Ajo ishte në Hudejvje. Kush ka prezentu më në mërveshën e Hudejvjes, vetëm ajo dhëtë vjenë. Ata ishtë një mi e katërçinë sahabët për ingamberit sallallahu alaihi vësallem shkom për ingamberi alaihi salatu vësallam dhe kër arrin atje shkoj natën dhe kër ngritën atan mëngjes dhe dalin gradualisht me, me mjetet punës se matësat i kanë pasgë se ishin punëtor të hurmave ata i kultivonin hurmat gjithë dha shofmi kër t'i fitojnë hurmat muslimanë ata dhe kër e shofin Thojnë Muhammedun Vë Gjejshah Muhammedin me ushtrin E ti, filojnë me klith Me bërtit A dherë për nga mbire aleyhissalatu selam Kuri shef se po frikonë thot Allahu ekbar Allahu është mëj madhi Kharibet khajbar Ushkatru khajbere Inna idha nezelna Bisejhati qawmin Fesej sabahul mundarin Thotë për nga mbire se zellem kur të na dëzbrejsi me një fush, na, e nga mbezëm me ushtrinë e ti, fese e sabahul mundvarinë, shumë më në gjësi keqësht për atatë të së dhe të jau këna tërheqë vërrejtje. Tani, kur e ke pru punën, Muhamedim, ajë cili ka orënë mëshirë për njerëzën, ajë e ke pru punën me të luftu, tani më të tiki ka lukë këtë kufitë, andaj da pensëm, fese e sabahul mundvarinë, shumë sabah i keqës Shum sabai kaçësh për ato të cilët unë ku morëm mi luftu ata. Pse, nëse ishin pabes, trafthar janë u mundoj kët kushte të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por ata në çdo mundësi shikonin me me ia prish rendin bejgamberit sallallahu alaihi wasallam autor pejgamberi alaihi salatu wassalam i rrethon. Ishin tet pallate të mboja. Tet fortifikata të mboja. Ata duke dalën pun, kthehen. Do i na për fortifikatët e veta dhe presin mos poljodhën e poshkojnë edhe këta të, të vazhdoj pengamberi se zëllem sa për sahabër nuk, nuk lëshën penjë në sahabër a po kush mund më kam masa përlisë e pengamberi a leghi salatu vë selam andaj pengamberi sam im ledhë sahabët dhe fillojnë me bo rëthimin e kalave atëherë zvrat njani për i tëre i quajtur me emrin Mirhab. Dallë kë dhe lib dy luftim. Dy luftim pasaj pejgamberit (sallallahu alaihi wasallam) e njëjë në sahabe dhe aj për shkak të pamundsive vritet, ata rëndon pejgamberi alayhisallatu wasalam Ali ibn Radiyallahu an Ali ibn Abi Talib dhe nëse po vërrreni kur ka dal Ali nuk ka pas mundsi m'u kthi ndryshe vërcë e ka shportalluar armikun. Dallë kur ka dal Ali Radiyallahu an e ka Shpartalu Gjithashtu Zuver ibn Awami Gjali hadhës pengamberis e sellem Ka luftu dhe ka tregu këtu Në një trimri shumë të madhë Gjithashtu Ebu Dujgjane Radiallahu an Gjithashtu Selem e tu ibnul Ekua Ki cilja kthej devet pengamberit Salallahu aleyhi sallem Dhe shumëm vrej sahaveve Tregun trimri Dhe ishtë trimrija E dy ansore E para Nëse deltë e dikush me luftu Dutë me luftu E dyta Dutë dy me duru nga sa to ishin marra në shtëpë, ushimin e kishin, furnizimin e kishin, dorasa këta ishin vend, në vend të kuptimin nuk ishin të shtëpia vet. Atare këtu ishte deancore. Edhe me duru, po edhe me nëse ka nevojë me sulmua. Atar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i nxit shokët që çndrojnë derisa të deri spartallohet edhe ky fis. Nga se me spartallimin e këtij fisit, atare më zgjërowa të gjitha rrugët e pejgamberit s.a.s.l. që pejgamberi alayhi salatu selam ti përgatitë terrenin për çka? Për ta zhhiruar Mekën. Për ta zhhiruar Mekën, që do ta shohmë në ligjratën e ardhmë lehën Zoti e Zotit xhellal xelalu. Atara, juysa e tyre, ë në një numër i madh prej tyre dalin me luftuësh për ta llohon dhe një numër i madh juysa prej tyre nuk bën sabër. Dhe zbresin dhe i thojnë pejgamberit s.a.s.l. Vajmardvesh. Vajmardvesh. Ata kështu janë, kur binë nxort, vajmardvesh ata. I din ata manovrat si, si i bojnë me me njerëzit. Kur e kanë bënë me Muhamedit se para më do me të tjerë çka mund të bëj ata. Kur pejgamberi kështu, kështu sikletë, kështu, kështu dallavera i kanë bërë. Kështu uh, tradithia i kanë bërë para më do të tjerë çka i bën ata. Palla veç tikim mund si me para mendu me Muhamedit se qet telosh ai ka ndjerë. Po me, me me të tjera të cilat as binjën e së qënd Muhamedit, as strategjinë e së qënd Muhamedit, e as urçinë së qënd Muhamedit, e as durimin se kanë së qënd Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Po vetëm Zoti i ruan muslimanët. Vetëm Allahu Jeliu Ala është ai i cili i ruan muslimanët. Prandaj dalin dhe thonë dëshirojmë me me bëu marrveshje. Ata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pranon me bëu marrveshje. Prai marrveshja që ka kërkojnë me bëu është që të e uh, ruan dhe mos prekën gjallqet e atyre çka kanë bërë. Mos vriten. Ata i druheshin vdekjes shumë. Andaj tha Allahu xhallwala, "Ja wodu ahaduhum law yu'ammaru 1000 sene." Thallahu xhallal, "Dñani prej tyre ka dëshirë me jetu 1000 vet." 1000 vet. Veshtjetoje. Qoftë edhe me me poshtërsi vetëm mos mos ndroje. Andaj thon pika e parë, "Më nai fal xhoki, mos më na vroj." Edita me aulën familaret mos më robruan. Tjetra me lëshuën tokën. Pra mos më na vroj, edhe na më dal prej këtu. Dhe më i morën të furnizimet e veta dhe modrat e veta, përveç armatimit, përveç armatimit. Adhara pajtohen. Pas i pajtohen dëshirojnë edhe një herë me ribo mërveshën. Atari i thojnë, për nga mberi të lehi, salat e selam, a e, pro, a e pranon një propozim me të adhon. Pro, kjo është marrveshja, pasaj i thojnë, a, a dëshiron edhe njëherë të rinovojmë këtë marrveshje, atari i thojnë, për nështë amë, qëka do një, thotë, ju nuk dini mi punu hurmet, mëse na i kena punu, ajo ishte pjesa e hajverit kërrejt hurmet, për plët me hurme, deri se kanë thonë sahabët, a i që abdullaj më një omeri, vëllaj, barësit e tona, s'janë ngopë me hurma, deri sa është një ruha i beri. Atër i propozojmë për nga më beri së sellem, thot ju, pra, na e punojmë këtë tokë, a pranoni që na të punojmë tokën, e të gashme tja ju japim gjismën e të korurave, kretë këto punë që i bëjmë, bon, kretë në i bëjmë, bon, gjisen e mormin Atara pranom pejgamberi sallallahu alaihi wasallam derisa Pash ishte nje tok shum e e, e bollokshme dhe e bujshme me me hurma dhe kështu pejgamberi alaihi salatu wasalam porfiton nga nga ky çlirim dhe i kput lidhjet e e fundit te cilat kishin mundsi me ja përzije ujin pejgamberi për sallallahu alaihi wasallam ne ne Medine. Andaj shum prej sahabeve siç esha radhiyallahu anha tot muslimanët nuk e dinin çka është ngopja me hurm me hurme derisa kur derisa e shtirun Khaiberin. Ky ishte shpartallimi i fundit i pejgamberit e sallallah rreth Madinas. Derisa po çndronin me në Khaiber kthën ata të cilët kishin emigruar në Abesini, në Etiopi. Ata të cilët në fillim i kishte qenë saman në krizat e para të, të Mekës, andaj në krijet e tjera të ishte Gjafer ibon ebi Talib radhiallahu anë dhe pengamberi sësillem gëzohet shumë dhe asurru, ja dhe dhe pengamberi sësillem ma edri bi ejjihima ana esurru bi fethi khajbara në bi kutu mi Gjafera dhe pengamberi sësillem nuk përdi me cëllën jam të gëzohet shumë a që uqliru khajbere a që ardhë Gjaferi nga se ishtë është përzirë emocionësh apo uqliru e dhe u spartulluar miku i fundit, nga ana tjetër po vjen kush? Djali Aciz. Jafer ibn Sigejbaw me vite tani. Allahu bej nga Meryem Ali Salatu Wassalam i përçafon shumë. Gjithashtu në këtë këtë ditë kthe vijnë disa fiset e pranojnë Islamin te pejgamberi Sallallahu Alaihi Wassalam, dhe këshpisi i Esh Ariunve. Në mesin e tërës është një transmetues i madh i haditheve dhe ajo është Ebu Musa el-Eshari Kënë i dhe gjë për këtë emër Ki ka arë në vitin e 7 të hijrit Në uh, me pranu islamin në medinët E pengamberi sallallahu alaihi wa sallam Andaj pengamberi alaihi salatu salam Tha në hadithës në kanë zhiri mëm Ahmedi Jeqdemu alaikum gëden qawmen Eqwamen Hum e raku kuluben il islami minkum Ta pengamberi sallallahu alaihi wa sallam Do dhvin disë njerëz Me pranu islamin nesër të cilët për Islamin e kanë zemrën më të butë se të yuvën. Kështu i thelzoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu në këtë vet vijnë edhe një fis tjetër, ajo fisi Daws. Fisi Daws. Në këtë fis ishte një shok i pejgamberisë sallam, Tufail ibn Amr el Dawsi radhiyallahu anhu. Po ma e madhe e këtij fisit që e kishin në mevet i cili ishte një njeri i cili mësme paskon që që ki fis me arme që ketë njeri mrena në asë mi ditë këtë njari e hiq kur ka adhë fisit dëus mrena vete se ka pas një njeri a i njeri këtë që të shka i kalzum shumicat 90% janë piqatit kalzume pra i ka rujt ketë, ketë njari të pengamberit dhe ishte e buhurera nga fisit dëus e buhurera kur po vjenë shiko sa vonë vitin e shtatë Saka që ndrume pejgamberi sallallahu alaihi wasallam katër vite. Dhezë që ndruu jetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Por këto katër vite ja sot muslimanët e dinë këtë historinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe këtë librat e muslimanëve, këtë libra të muslimanëve, këtë hadithet e pejgamberis sallallahu alaihi wasallam shumëica dërmuese te kush janë? Te Buhorera. A ti nuk mundesh me të gjetë hadith gati se është e Buhorera, gabi ora era, gabi ora era. Afon ka Abi Musa al-Ash'ari apo nga Ibni Abbas, apo nga Aisha radhiyallahu anha, apo nga Abdullah Ibni Umeyr, këto tre çka ishin? E kishin ruit hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj vjen ky transmetues dhe hafiz i madh i muslimanëve e pranon islamin te pejgamberi alaihi salatu wassalam. Gjithashtu pejgamberi alaihi salatu wassalam pas lirimit te Khajberit tham gjyysa e Khajberit يهudëve provun me luftu me për nga mbedin sësëllem e ata qka provun me luftu normal se ato qka kish mundësim uzan rop uzun rop e ata tështë shpotun, shpotun në mesin e të robrumve kush ishte ishte vajza e një krijetarit i cili kishte nëzit luftën e ahzabit por ishte vra në benë kurejda a jështë haji ibnu akhtab e kush e maman këtë emër ne kemi thonë kërka arë për nga mberi se medine ki ka dalë e ka prit me vla vjetën e vetë e bujasirin ka tregu Safia bashkërtja për nga mberi se zellem kërka arë medine e ka prit për nga mberi se zellem dhe i ka thonë dha vjetë vetë që kjo është në të vratë që kishka po vjenë në të vratë i shkrujta po unës i besoj ka thonë a është që shtu komplet me cito veti dhe atribute ka thonë po që kjo që që shtu në sh të të punës i besoj, nuk i besoj nga rëgonca dhe inati këj ishte ekzekutu në bëni korejda, vajzë e këti tani është robë i zante muslimanët, atër e pengamberi alehi salatu e selam e liron dhe lirimin e ban martes e marton pengamberi alehi salatu e selam pasaj në këtë grumbull vjen një grua e quajtur Zeynep Bintul Harith nga jehudat dhe e bjen një dele të pjekur dhe e ja bjen muslimanme me han, nga se tani ish ish kry lufta, ish bom arveshja tani po, apo, u kry puna po ato nuk pushoj Na, qashtu të një er mendojnë ti du, e tash u kry, er salametje, er patja tash e shep u bom arveshja nuk ka luft tani për njështan është nga dhjësi, triumfusi u kry puna Ata punojnë, e binin gjysën e mallit, fituam gjysën e malli mbërveti, por pse pejgamberi se mash i cili xhikon mbi ta. Dhe vjen kjo e bie si një lloj dhuratë një dele të të pjekur. Ata re pejgamberi sallallam, tamam emer në pes, latap, ajo pyet, cilën e ka më shumë çaj pejgamberi sallallam? Ata i thot qroh. Ella ajo aty e, e, e shton më shumë helmin edhe jajapin bëngamberi së sellem ta ma me afron të goja ti, selam, e ndërshme e ti a le i salatët selam të dhe bëngamberi së sellem po më të regon kohët si qëtina se këtu ka hel të dhe ibnë hezëles khalani Allahu gjelë gile gjelëlu hu i mundëson me fol kujtë doje e dikush të ashtot e kohët si ka fola e kohët si jatë që shpo fol e kohët si jatë që shpo pëse ti mëse ke bleke të folme E kocitë çish po fol. Bile spodimunol ndonjëherë. Apo po lviz kjo. Apo djua. Dhe kocit i pas ka fol, apo dikush i hin vesvesa atje. Çai çai çata ka munsu ti me fol. I amun zona të kocit me fol, edhe lopës me fol, edhe gjymtyrve me fol, çish do të folin ditën e kiametit. Andaj tha, po m'kallzon kocitë se ka ko helm, nauluni. Mos hanë. I, i, i ndalon për ingamberi a.s. dhe të inëha mësmume kjo është e helmume kjo është e helmume por se një shoki për ingamberi se zellëm, bishër ibnul Berra, ibnul Marrur Ma rradi allan e qonjët e poshtë dhe ka orë transmitim se para se me vdek i kanë thonë pëse se heke pëse se heke tha merë keqë mështë ja gërditi për ingamberi se më hajen që edhe une vërejtë të diqka të shish në rejgë dhe pastaj vjen dhe thojnë disa brejtësave, ja rësu Allah kësaj qka e prunit delën, dhëtë me ekzekutuar pe nga meri se sellën, thot jo dhe shkone thira të grujnë zëjnëb zey, e bia e hariti thot, eja këtu pse e bane, thot thot e bane vesh për njërësie ta shoha je pe nga merë asie thot qështë e kishë e murë vesh ta thot si, kar, si kur ta kishë e hongër si e pengamber pasi që evarejt e ti e pengamber atare liron pengamberi sallallahu alaihi wa sallem porse kur ndron jetë bishri i cili hangrë pe shokve pengamberi sallallahu alaihi wa sallam atare pengamberi sallallahu alaihi wa sallam e thyrë dhe thotë kisas kafdeki ekzekutohësh ti dhe ekzekutohën pengamberi me urder pengamberi sallallahu alaihi wa sallem dhe kështu vazhdon khajberi deri në kohën e omer e minë Khattabit me punu për muslimanat e pas taj kërdojnë njësa konflikët atërë të koha e Omerit pen, e Omerin Khattabit thot tash, tash tash unë jam të jasht dhe i përzep ketë komplet nga medinja Omerin Khattabit radiallahu anë gjithashtu në këtë periud në pas Kajberit ka ndodhë dhe një e, ekspedit dhe një luft tjetër me fisin Ghatafen i cili kishtë arë në luftën e Ahzabit Ata thonjë të aprovojmë edhe njëherë, mos s'ka si mundësime e shpartalua, që ki shumë i forë të botani, dhe fillojnë edhe në bledhen. Ata thonë, s'kishim ideologikisht konflikt me pengamberin së zëllëm, por kishim problem me qka, problem me mos... ka arka të shki. Po do me në uren. Ata ishi mësua, bo, si cëli ati më kënë i pari, si cëli me ka dzu u renda ti, me, me, me shqit gjepura dhe prallat të, të shkretirave dhe atas kishin luft me pengamësëm kuptimin norma dhe parime por që ju pengon të pengamberi alehi salatu vë selam që ju pengon krejt vërendi dhe islami të, të një shumicet madhe atare ata mbledhen me luftu pengamberi alehi salatu vë selam kur mërvesh pengamberi alehi salatu vë selam i mbledh shokt e ti 400 shokt dhe njësët dritëre kjo luft quët lufta e aaa Harnave, e të arnuarave. Pse nga se shumë prej shokët për nga mberi se zelle e kishin e, të problem këtë rrugën e shkretirave dhe i arnojnë këpucët. I arnojnë këpucët. Dhe kjo luft e marrë emrin me lufta e arnave. Nëse po e vorejni, luftrat, si po quen? Luftrat varsisht nga një detalë ati që s'quen. Edhe sot luftrat e quen kështo, adho? varsi gani detaj nga një vend, nga një shenjë, nga një deri aty e kështu me radhë kështu i morrin emrat lufet. Kjo ka qenë strategji e asaj kohe. Andaj pejgamberi Ali sallallahu alaihi wasalam kur merrësh ato pordoj me ardh, shkonin këy. Dhe këtu pe dobive, gasona do të folmi për luftën e muttës. Atje po, i kemi, atje i kemi sy të ndalim pak më tepër. Pe dobive çaj kam momenti i dytor gjithmonë kur kanë dashme sulmu pejgamberin Ram, beduit dhe arabët në shpë qësh i ka eduku pengamberis e zellem ju ka shku atje e si dush me eduku dikan i shkon të veni ati apo edhe korejsht e dishin këtë pik a do i, shko, i shkun të medinja pengamberis e zellem ka, na të mësojnë atje e pengamberis e zellem e dinte kjo sh pun luftë kur dush dikan me eba tërbije që ish duhet mos e pritaj me talë ti shkoj ati dhe ja, ja, ja të regon ato pikat që ka ti dërnë me, me emsu. Andaj shiko pengamësën me murë 400, ata sa ishin? Shumë ma shumë. Ama as një një një se kishë zemën në një sahabës. Edhe shkoj 400 me pengamëberin Alehi Salatu. Kure morin vesh, ata kreti ikim. Kreti ikim. Kështu thash, pengamësën vetës qëtësonin. Po vim dhe banin do një e, lëvizja ati dhe ikni. Dhe pengamëberis e, e zëllëm shkonë Tek, ata gjithashtu e fal namazin e frigës Në mënyrë që mos të trahtohet dhe mos të goditit pas shpine bëngamberi a lehi salatu e selam Pas taj këthehet në medine Këtë këto ishin telashe për bëngamberi në selam Këtu së pat luft Po duhet me shkue Njarë di kushtot Emir, qëto, ce po përmenin qëto Kur ku s'ka na vra këto Po nuk është puna mu vra Mi afton ti me të arë lajmi 6.000 po dojnë me arë me të sulmue du shme shkuhe, shme shkuhe me i kalzuhe, se këtu jam dhe për nga me samë prej ekspediteve mësime që ka dujë të me lanë, unë si jam lovë anë në shiko pina hzabë, ku, benjë kurejda pi këtu në umra, pi në umra e, dhikirat pi në dhikirat në Khajber, pi në Khajber në Gatafan të ashtë do të shohëmi prej këtu ku shkonë për nga mberi a.s. në dhikirde të vitit të shtatë të hijgjrit për nga mberi a.s. Këzë këtë qعدة ishte viti 6-të i quedës marrëveshja e Hudejbiës. Atë ndaj një vit plocote dhe pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam i mlet shokët e tij, të gjithë ata të zot kishin marrë pjesë në vitin e kaluar, dhe disa brejtëre kishin dhurujet në për disa brejtëre ekspeditave të luftrave, ata rë pejgamberi alaihi salatu sallam niset përna Umra. Jo se ishte e shkruar, marrëveshja në mot në vitin e ardhmë do të bëni Umra. I mlet pejgamberi alaihi salatu Qel salam shumë prej shokëve të tij thuhet dikon 2000 sahabe kanë shkuar në e, Umre me përjashtim të grave e fëmijëve të saj, i kanë marrë disa pritëre me veti. Pejgamberi alayhi salatu selam nisë Zaimar 60 deve për të dhënë kurban për imin te Zoti xhel xhel xhelal. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu selam i marrë edhe shpatat e luftës. A në marrësh e çka shkruante? mësme në ardhë me me armatim të luftës por se pengamberi se zëllëm nuk ishte i sigur për trajthis nuk i dijet ata s'janë musliman që, që të mbojnë mbojn fjallë nuk i dijet atërë andaj pengamberi se zëllëm e mërë dhe armatimin e luftën, ndërsa në pikat e kishte por se kjo nuk ishte e thyrje e, e besës edhe marveshës, dhe ta shpikojnë pengamberi se zëllëm pak para se mëmrin qave i thët një sahabijës Muhammed i mësleme, rrit dhe ruje armatimin dhe kujdesu qëka të shifë gjithka që të shkon menja se dikush atë të dojsh me vondët në Lëvizë me në të rathun e dhe ti kanë duja mësimin që du të me e kalëzua andoj për nga meri sese se, e merë një loj armatimi dhe nisët dhe kur mërinë dhul huleife dhul huleife të ndëruar gjematli është mikati dhe vend filimi i umrës dhe agjit ma i largët pro ketë vendetjera janë ma ofër e medinës është mas lati 400 km dëshme jetë me i hram 400 km dëshme jetë me i hram dhe është një lojë sikleti por së shpërlimi të zotit gjele gjele është shumë i madhë është një knatsi e cila kush e ka përjetua ta e dinë se qëfar momentet atmosfera shbojën në e, filimin e i hramit dhe borin e, të, e telbijeve dhe le bejk Allahumme le bejk ndaj pengamberi a.s. e vesh i hramin dhe nisën për në meke dhe fillojnë me bot telbije. La bej Allahumme labeik. Dhe kur mrin afër Mekës fillojnë me kelit mushcetsuve. 2000 veta sigurt me marrëshje. Dhe drejtar thojnë, kjo pamje ju duk sigur humbje kurajshve. Veç kur i paon çeshtu, ju duk se ja u morën Mekën Muhamedi alayhi salatu sallam. Dhe kjo është e goditja parafundit që në mot më ardhe për fundimisht mo, ata s'kishin mo moral me luftuen, s'kishin mo asë një motiv, qysh me luftuen mo. Vjen Mohamed Ali Isarazam, me dymi veka, zgudzojnë me prej, ban të vafë, pra, kuptimin, para me ndot është, qëfar respekti i bojnë sahabët për nga mberi sësëllëm, dhe shofin atat tjerët, dhe pure ishtë mbledhen dhe dalin në për disa kodra, në për disa pjesë të naltat, të meke si të shikojnë, s'kenën, që ka pëndodhë. Dhe fillojnë e nërvuzohën, kjo, lirisht quaj e humbje, të humbën mo, andajtë mo të të humbin, me lejnë e Zoti Gjellile, Gjellë, në vitin e armata, humbin vetëmse. Andajtë për nga mbire, ale i salatu, vë selam, fillon me e bo uh, umrën. Në uh, kryrën e umrës, disa prej, i dhujtarve dhe thojnë, ko kanë lodhë këto, ko kanë lodhë, Adhara pejgamberi s.a.s. thot vraponi pak. Vraponi, sa i thon, asaj vrapimi i 3 3 rrotullimeve të para, thot vraponi pak, mos ju kallzoni se jeni jeni lodh. Pastaj thonin ju pas kanë rënë muskujt. Pe provojnë ata. Çka të ket mundi diçka me thumbue me Jahub moralin be provojnë ata. Adhara pejgamberi s.a.s. thot jernikahet, kallzoj javni se si jeni lodh. Ishte ishte moment shumë dhe para më ndoni pejgamberi s.a.s. Pas 7 vite, po hente veni vendlin gjithë vetë. Ishte emocioni umrës një, edhe emocioni i plot prej sahave që ka ishin me keli, muajgjirave. Dhe mesin e tyre pingamberi zem. Emocione plot, ndjenja plot. Andaj pingam zem, u mundon dhe krejta mi menagju. Most dale i dopt, most dale që është e, likshtue, nga anë tjetër kishte emocione pingamberi zezelë, po këthejet, shka tha kur dul? Tha, vallahi, s'kisha dal, mësme më pas porzaunë. Vëllahi, s'kësha dalë E përzunën Andaj për nga mberi së zëllëm E banë këtë umre I banë për nga mberi së zëllëm Shtatë uh, rëthime Pastaj për nga mberi sëllëm I faljë dyre qatët të meqami Ibrahimit Pastaj për nga mberi sëllëm Shkonë në mesafa dhe mërwa Në uh, devën e ti Dhe i banë shtatë uh, Vrapime për nga mberi Sëllëm Pastaj jatë cilin Devët dhe i therë pengamberi Alehi salatu sëlam Pas kësaj e thyrë kanë qëthë Berberin e ti dhe E qëthë pengamberin Alehi salatu sëlam Në marveshë e ishte që të qëndron Vetëm 3 dit Dhe axë qëndron pengamberi Alehi salatu sëlam Andaj dhe këtu është një Detaljën që të në duhet të përmendim Pengamberi për sëlam nuk him në qave Vetëm ban të vaf Nuk ndalet në Në çoq, normal se është një vlerë e veçantë që njeriu të ndalet tek shtëpia e Zotit xhellal, xhellalull, por për sa pejgamberi s.a.s. nuk ndalet dhe në këtë mosndalje dietar kanë diskutuar, sepse s'ë se shdal Imam Nawawiu, gjithashtu edhe e, Ibn Hajar al-Asqalani kanë komentuar dietar të tjerë, pejgamberi s.a.s. nuk ka nuk ka hyrë në çavë dhe nuk është ndalë në çavë, shkaku i idhës vetëtan çein në atë kohë. Nëse asaj shumë idhë ka pas, andaj pejgamberi s.a.s. nuk është ndalë, por s'shtëpia Apo primësimit dhe, dhe t'i përmendim Në këtë uh, pik është se Për nga mësëm nuk thau në zbaj umre Se këtu ka idhuj Jo, qabja me qabë Qabja me qabë E idhujt E ka kohën e vet idhuli Kër e mërë fundin e vet Dhe kështu Për nga mësëm E krymë umrën Në këtë periud Për nga mësëm pasi lirohet Nga i hrami Mërtohet Për nga mësëm me uh, Me imune Bintul Harith Mejmune Keni kujtës? Mos të ju shkojnë me një të, të, të ajo që kam kuptohet në gjuhën tonë Mejmune dhe me donë e përreqeshme E diath ta E diath Kuptimin e përreqeshme e, e marton për nga mberi Salallahu alihi wasallem Këtë bashortën e ti Gjithashtu në filimin e viteve të tetë Të, të hijgjit nga për nga mberi Alihi salatu vë selam Ndron jetë vajza e ti Zejnebi, dronë një jitë, vajza e ti, Zejnebi, radhiallahu anë. Dhe me hyrjen e vitit të, të tëtë, ndodhë një ndryshim në mesin e kurejshme. Dhe ajo është pranimi i islamit të tre burave të mdoj nga kurejshme. Tre bura, tre kalores, tre trima, tre të guzimshëm, e pranojnë islamin nga mesi i kurejshme. Se bejpis e kam pranua, Të thash, neve tash po i shkurtojnë anjarit Me shkurtojnë me të mave Si e kam branuën uh, Walid uh, Ibni l-Walid Khalid i minë l-Walid Edhe Walid i minë l-Walid Walid nil-Mughira ish baba Khalidit Kër ishë ndi vlazni Walid i edhe Khalid Walid i ishte musliman, a ishte të po umre Me pengamberin alai pengamberi, i salatu Wasalam Atërë pengamberin alai i salatu wasalam I thadë Walidit, vlavit Khalidit I thadë kuha Khalidi? Khalidi? Khalidit kuha Khalidit fat çifti Khalidit s'duhet me injoroj Islamin çifti Khalidit me kët mend diçka ka ko të mbret me kët intelekt çka ka ko njëri trim s'duhet aj me injoroj Islamin atë Alidi vllau i vet i shkruan letër nga sa do dashin me u dashin me kthije e i shvon letër Khalidit dhe e lexon Khalidi kjo bëu shkak që Khalid ibn al-Walidit ta pranon Islamin andaj në vitin e 8 të Hijrit shkojnë në ë Medinën e pejgamberisë së sallall, që ta pranon islamin Trabura. Pra këtore Khalid ibn al-Walid, Qudra, Qetri Amr ibn al-As. Kë i cilë që shkojnë në Sinin apo mos piksen ata muslimanë. Dhe ky është ai i cili than Arabot këta e kena si si një lloj dinaki, apo porse kur u bë musliman u bë një i mirë dhe u drejtu dhe ky është çliruesi i Egjiptit e gjipt i është liru në dorën e Amr ibnil Asit radiallahu an dhe gjithashtu ebranu islamin Uthman ibn Talha dhe muslimanat gëzohon shum Khalid i një velit ishtë një një njëri shum shumë me vlera këja u kështë e hup luftën u hud hëtër për ingamberi a.s. nga gëzimi imad thotë rëmetëkum mekëtu bi efladhi ekbadiha thotë për ingamberi së zellen e tash me kelit edhe koresht ja u kanë dhonë mëlqinë ma të mirë s'ka i kanë ja u kanë dhonë juve ta është ma të mirë në neve. kanë ormeve kush ju kanë betë atë në ikri me ibnë gjehel safuan ibnë mëmeje dhe disat njësësësët skishin, s'kishin më vler ata në funë dhe ata e pranë në islamin dhe mo shuhët mesin e tëre kish mejtë njapa i parijës a ishte busufjani por se dhe busufjani e pranë në islamin suhejlim një amri dhe kush nge shiko për nga mbesën me qëfar menajimi gradualisht, përshkallzime, përshkallzime deri të arritja e fitores se madhe, andaj gëzohen muslimanat shumë me njëher në këtë vit për nga mberi salallahu alihi wasallem i thirë muslimanat dhe i mbledhë 3.000 ushtar për t'i qurë në luftën më të madhe nga këtë këtë luftat që ka kallu në dëritani dhe ajo ishte Lufta e një populli i quajtur Ghassacin, kthehet aty në e, kufit të Shamit në një pjesë aty të quajtur Mu'te, një vend. Kjo pjesë tani është e e Jordanit, në këtë kufit e Sotshëm dhe është dikon 1000 km nga Medinja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ku ne kishte dërguar pejgamberi alay salatu wassalam një shok të tij për të thirrë Të, të këtë piesë të shamit që të apranojnë islamin të pingamberi alehi salatu e selam atëherë ata e vrasin delegatin ata e vrasin delegatin e vrasja e delegatve dhe të dërguarve është krim nga gjitha palet pra e delegatin nuk vra në shiko persian i qka tha e qkujti letën po nuk e vrajti ata Asë Hirakli nuk e vrajti, asë Egypt nuk e vrajti, pëse nuk vrajën delegatit. Kjo është parim gjitha, në gjitha normat, e, e, të gjitha popujve. Andaj, ataj e vrajtën delegatin, për nga mberi sallallahu aleyhi wasallam. Por se tani një mi kilometra me shku, largë, shumë largë. Dhe kjo ishte tani mod dalje prej kufinjve. Dhe në komentin, sepse e bani këtë vrajësje, këj popull, në kryje me shohrah bilin nga fisja gasan tha fundietarët këta doishin ti provokojnë bizantët që të vinë Muhamedi këtu e ata ta shpartallojnë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Adher pengambe rasul sallallahu i mble 3000 ushtar. I mble 3000 ushtar dhe i përgaditë dhe krijt Medinën e përshëndetën. Ju hapin kuptimin një lloj lantumire përshëndetje këtëre ushtarën. Për nga mirë a.s. e ndryshon pak strategijën në këtë luftë. Në të gjitha luftrat e caktoj këtë një prisë, një komandantë. E në këtë luft i caktoj tri komandanta. Nga se tani mundësia për të komunikuu shumë e lagër, një mi kilometra, lartë. Dhe atar një mi kilometra është si sot me ndru kontinentin. Me deve, me kali, kur mërëjn ti? Kur mërëjn atje? Ekstemero. Prandaj pejgamberi më ndryshoi strategjinë. Në çdo luftë çdo donë një prijes, nëse ndronin jetë ata vet apo edhe vetë pejgamberi më shtati ndronte. Tani nuk ishte. Prandaj pejgamberi e sallallë ja jo ndron strategjinë. E para ju thot. Zeyd ibn Haritha e keni komandon. Kemi një flamur. Të thon flamuri çka simbolizonte? Ngritja e flamurit është se ushtarët janë në moral, ende janë tu luftuën. Zeyd ibn Haritha. Ai ishte ai i cili e prishi birsimin me ta. Nga sa ishte njërë, zejtin Muhammed Tani ishte zejtë një haritë Thot, nëse vritët ky Kjo vetër mësë është i sharetë se Ki ka muhra Nëse vritët ky Atare thot, fe Gjafer Ibon e Bitali Parame do Gjaferi, prina Bicini Drejtë luft Mi pas ton për e mësën bja Rasul Allah A skona i pushim pak për muqtash Unë i atje kesh Na, për e këthej me mentalitetin tona, po Asë në angazhoj me dikën tjetër Ka o që matë liqë atjetër dikën tjetër Unë e pikur jam të punuë Së tashë ku mbaune Gjafer i bëni e bëj Talib Kitha i diti Po vraki Dhe këshë i shara që kam u vra Tha po vraki Ather Abdullah ibn Rawaha Abdullah ibn Rawaha Ki ishte poeti i pengamberit sëllëm Poeti i pengamberit sëllëllahu alihi Vësëllëm dhe jauda pengamberit sëllëm Flamurin e bardhë Flamurin ishte i bardhë Atherë në k luft dhe këtë betej mërë pjesë kush Khalid ibn Lulit si vjetë e ka vërnu islamin si vjetë për dhe në luft vetëm se ta shë si muslimat dhe Khalid ibn Lulit është shkaktari krijesor që këtë luft mësë muhup e ta shëta shofëmi andejk sa ka ndalë kur shkojnë atje me odhanë mësimin këtëre trahtarë dhe thyrëzve të, të gjitha regullat dhe normave zëtë e këshin vra delegatin e bën nga meritari i salatu dhe selam atëre kur shkojnë atje këj fis, gasesine fis i ma i këshin mlethë një qinmi ushtar një qinmi dhe me këto një qinmi shkojnë të romakt dhe i thonë, anajepnë edhe një qinmi pi uve edhe ta krymë punën po më me ketë që kanë dhirë probleme këtu në arabi edhe bashkojnë djë qinmi ushtar një qinmi arab 200000 nga romakët dhe bën 200000 ushtar. Kjo ishte të marr për 4000 200000 me 3000. Ncinë atë llogari del çfarë, sa me sa? Hiz nuk del. Nuk ka ku nji. Porse Zoti onxhel xhelaluhu ishte ti përgatit disa gjëra të tjera. Ishte ti përgatit disa gjëra të tjera. E para, para se me vazhdu çka ndodhi, nga këtë çka kuptoi. Mos e passhin se ta Mësë me vasin këta njerës Sot nuk ish mina Qëfar zemra adasht Me qëndru 3.000 karshi 200.000 Ajo vetë përmja të mëron Adoj Abdullah ibn Ravaha Kër ishet tër 200.000 Filon se kësh poet Këndoj ke poezi thot, I thot o oh, oh, Abdullah Pse s'po shkom për para Edhe fillon i recitu vetës poezi Ets Ets, shka për të utësh a ke adh me vdek, e kështë në radh, pëse, trim, trim, po, 200.000 përbara, katë talogarit është kime hup, katë talogarit është kime hup, 3.000, edhe khalit në velitje e pje vendim, skadot kime hup, me këtë kët numër kime hup, nuk është të punë trimnije, nuk ha këtë punë guzimi, na adh me vdek, kderi në fondë kime hup, dhe është adh me keq, se thëjnë e këne hup ushtërinë e muslimanve, e pasaj ata edhe banë edhe matë guzimshë Por se Zoti u jeliu alë inspiron Khalid ibn al-Walid dhe ngatrimria dhe strategjia të cilat i kishte përfituar nga shumë luftra e inspiron Allahu u jeliu alë se si ta menaxhon këtë krizë të madhe. E tani për ta kuptuar këtë padamënoi vetën këtu. Çka kishte bëu? Çka i kishte thon Khalidit? Ç'ka me votash? 200 mijë ushtar. Atëherë Zaid ibn Halitha e ndau ushtrin në 3 pjesë. Në të djathtë, në të majtë dhe e ndonë kat pjesën e mesmë në mes me dhe dy pjesë i thojnë mukaddime apo souqa i thojnë ajo e cila mballin dhe kjo e cila ja rron shpinën dhe dy pjesë ançore ajt majtas dhe të djathtas dhe kta e kishte baur që duket si një si pak ma shum. apo, ,000, ,000 më shumë apo çamë vau 3000 me 3000 200000 për balla çamë vau me ta dhe fillojmë me, me luftuar atyre kur fillojmë luftuar dhe japin besatimin dhe, dhe kam shku dhe rinë fund me lejnë e Zotit Gjellet Gjellelu nëzitin me poezia nëri tjetëri me fjalë miradije që të shkojnë për para dhe tesin drejt marshimit kunder armikut atëherë në kët luft e kish flamurin zedmën harit dhe vritit e jadorzon kuina Gjaferit edhe merë Gjaferit dhe fillon me luftua me luft të hatashmë Zgudzon të me kadzu asë një grinë së është të tutë diqka Ati të amën armiku me të pa Ata vetëm me të pa ome dë njëherë të kanë rëzuh Andaj sahabot, sahabot kër kanë fitur romakt kunder persianve që kanë thonë Janë gëzuhet Pse ka thonë ma mirë me romakt se këto persianve Të ftyrat i kanë pak si atë vrajshda Ma mirë me romakt Për piti të shi janë e më atë letën sa, sa me persian ma mirë me, me romakt zguzon të ndaj, nëzitëshin që mos shlohët pejë dhe mos tregohët në një dopsi. Atere, emer, e mërë flamurin Gjafer ibn Ebit Talib, i këputët një nador, i këputët jetra dor, e më banë satë muje flamurin dhe e mbyti në dhe Gjafer ibn Ebit Talib. Normal, këtë u shtëria ishte duke e bo dë vetëm, pasaj e mërë, pas vërasjes së Gjafer ibn Ebit Talib, e mërë Abdullah ibn Rawaha. E mërë, kolin e mor flamurin dhe zhytet mendena. Dhe edhe ky ndron i jet. Pastaj e mor shpejt flamurin një ë shok i tetë i pejgamberis sallallam Thabit ibn Akram radhiyallahu an dhe tani kishte mbet e, pa tekst kush me vazhduajë. Zeidi, Jaferi dhe Abdullah ibn Rawaha. Tani kush me vazhduajë? Edhe ata kure shofin, Thabit ibn Akra me ka mor flamurin, dhe, ademati Dhe, jo, vallas, jam dhe majtune Su më takon me mujtë, me majtë muhe Dhe, po përja japë Khalidit Ndisa trasbedimi ka arë, Khalidit ka thamë Mune, une aloj ri jam bërë këto Mune jam aloj ri Thabit i thadë, vesh ty të konë këra Vetëm ty të konë të Edhe jajabë Khalid ibn Luelidit Ata Khalid ibn Luelidit I mbledhë u shtrinë dhe i tërheq në ata dhe fillojnë me diskutua dhe fillojnë me diskutua ma ata kalorësit dhe ata trimat qka komandanta qa i kishte thot nga ketë ajo qka e njofu në luftën kjo o problem krejt më sakrifiku krejt në humbje shkojnë por ma e ketë që kanë thot humbja e sigur kuptimin edhe mu vratër i një vonë është në humbje e sigur po thot nuk gudzon këta me e kuptu ata shgudzon me kuptu këta ata atar thot qka duhet me bo Ata nuk kishë një propozim Khalid ibn el-Walid Thot, une e kam një propozim Dhe tu ishtë pun Në bjetese Po ma e keqa ishtë mustidale Zani muslimano që kanë hu Atar Khalid ibn el-Walid Thot, ju që ka ini në ndjath Dilni në majt Ju të majt, dilni në ndjath Ju që ka ini për para Mbalin, dilni mas, pas Dhe ju që ka ini pas, dilni para Thot, dhe, dhe ta kuptoj armi Kuse janë ndru njerëzit Nda guptoi armiku se janë drur njerëz. Kjo e para, e dita. Thot tani e di se jeni të lodhur dhe të rastkapitur. Por se thot ku të sulmojmë tani sot ditën? Thot bohuni, kimse nuk jeni lodh as as pa. Kimse jeni të rri. Dhe me kët strategji nisët Khalid ibn al-Walidi, dhe godit nga ana e majtë dhe godit nga ana e djathtë dhe ata thonë paskaprua muamedin e njerëz të tjerë ato sa ajo ato 200 mijë njerëz ai çka ka qenë kanë majcë që ka pa këto tani të, ta të djallë ato kanë menduar por për çat an kanë menduar se janë të rrit ato ishin vetë kësaj pjese e kësaj pjese nga ana tjetër mendonin se janë të rrit dhe këto që ato ishin mballin tani mo nuk ishin ishin pjesa tjetër dhe por to mendonin se ka ushtri po e re realis kishor ushtri e re por kjo gjinxhmoria e halit e nënulidit a tharata fillojnë me me uturheç fillojnë me Në me autorresh mendoj se ka ardhur numri i madh i njerëzve. Atar Khalid, po, po, po Khalid ibn al-Walid, tërhecin e tyre e shpicion me tërhecin e tyre. Ato duhi këreki tuhi. Po tuhi kënce o të sulmua. Pun luftën. Nuk i kisht pun apo jo s'na nderin fund shkolla, po na shkojnë nderin fund po hopna. Prandaj me këtë strategji Khalid ibn al-Walidi e shpoton muslimanët nga nga një tragjedi e mundshme e e cila kishte mundësi me i shpartalluë muslimanët. Në këtë kohë Atërë numri gjithsej I të mbyturve dhe të ramve Në këtë luft ishte 12 sahabe Nga 3.000 12 sahabe 3 për e tëre komandanta E të tjere të ishin nga sahabët E tjere Kështu Khalid ibn Lvelit E ruajti Ushtrin e muslimanve Dhe u këthin dhe Bengamberi Sallallahu alaihi sallam dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam i pergjoi i pergjoi këta sahabë që kanë marrë pjesë në këtë luftë dhe ju dha moral se në disa transmetime ka ardhur se disa të rinj që janë kë në Medinë apo zakonisht çtojnë ato që s'morin pjesë në luftë ka një transmetim nga pe, nga pejgamberi s.a.s. se disa sahabë të rinj than el firar el firar kineh ik eks të zgroçur atë rtha ben sam Belil kurrarë, tha nuk janë X, po këta e kanë këthi kan kuptimin luftën nga favori të tëre. Këtë rrasmetim, normal, disa djetarë nuk e, e pranojnë, nga se ne e banëm shartë, që qëka të përmenjnë, i vetëm më kanë e, e saktë, e cila nuk është e diskutushme. Porse, disa djetarë e kanë përmenjnë edhe këtë rrasë, se kur kanë ardhë, disa saope kanë tonë, kini hikë, kini hikë, a pe e nëse më kanë tonë, jos kanë hikë, porse e kanë كاتهن سراتيجي اللهم تتكلم قرار كذلك قرار أبطي من ركثيه لك فرق كان مكثيه فرسا ملين جل. جل جلاله رصاق بي أمام بيري صلى الله عليه وسلم يجب دي سابري صلى الله عليه وسلم يجب عليك في زيدي في جعفري في عبد الله بن رواحة قال بي أمام بيري اسلام اسناعوا لأل جعفر طعاما فقد أتاهما يشغلهم قال بي أمام بيري صلى الله عليه وسلم nëse keni mundësimi ndihmu familjes Ghaferit që t'i bani ushqim, gazetaria ato kanë sfrov, tani ato kanë sfrov dhe për kësaj kanë bërë ajo që t'i ndihmohet familjes e cila ka vdeke që mos t'i randohet dhe jo e kondërta dhe jo ata me shtrudart po duhet atëre t'i ndihmohet në shtrimin e darkëve. Dhe me këtë përvendon lufta e Muhtes. Çka kemi mundësinë ve më me nxjerr në kjo luftë. Gja kjo luftë drejtaret ka nxjerr shumë sime dhe ka libra të veçanta mbi këtë luftë. E para, çka kemi mundsi me nxjerr për mësimet të së dëparmandantëve të autorat në këtë luftë është që prisi i pari i muslimanëve nuk duhet të veprojnë me të njëjtat metoda. Duhet të ndryshojnë metodat. Dhe ndryshimi i metodave është prej ë pjesë të përbuesve që duhet të ketë Prisi Së mund më, më kanë prisaj vish një me do të ti Së mundë Dështone Andaj që i ko për nga meri së sëlle Në bedër Në hud Në hzab Në hudejbje Kish njëlo strategie Kish detale Tani po e ndron strategjin për nga meri së sëlle Qish po e ndron Si shte e njërë mi caktu tre komandanta Ska që në njërë Tani po i cakton tre Andaj dhe ndjetar Caktimi tre komandantave Ishtë joj njohër Si shte njohër Andaj kjo q se për nga mirë i sëllem po e njivë të tabiatin e luftës që ka të ndodhe në mëte ta një nuk jemi mona rabi ta një kemi të ikallu më kufin me shamin mëte asot është në Jordan është lërë njëmi kilometra lërë andoj shikohë neve që ka duhet të përfitojmë nga kjo neve duhet të hullumtojmë metoda të zxedhe të problemeve por qembo zotë i ongjële gjelaluhu në kur anna ka pru shumë metoda të të thirjes. Gjdo njerje ka në formën e thirjes ka i, i përshtatë, i përket ati. A dojë për nga mbëri a i bandë të thirje sikur popullit thjesht, sikur kryetarve, jo. Qaj tha hiraplit, qaj tha në letër. Në e patëm hapsirën e shkurt për të lexu këtë teksti, për të ja u lexu këtë ata shka e tha për nga mbëri po në pjesë shka e tha në sajë Bukhari, tha për nga mbëri sëllëm, mim Muhammad, Rasulullah, abdi dhe resuli, robi i dhe i dërguari ti, te ila rum, te a i tij. Dërite ila Herakli Azimur Rum. Dërte Herakli i madh i Romakve. Ai tha i madh i Romakve, po i tha. Etas pse i tha i madh i Romakve? Po a është i madh i Romakve? A është a, a është i madh i Romakve? Po është i madh. Pse mos më çuaj çasto ç'i thosh ai? Andaj edhe në fund çka i tha në fund letrës, pranoi Islamin fiton dy fish. Çto se kishtë dhon ti erdhe? Ti e apron Islamin, i njëri thësh kur e, e apron Islamin, ti smunesh me fitu di fysh, se ti ngon gurgkosh, ti s'ke autoritet që ti kur të fonësh edhe 200 veta të shkojnë mas. Se ki ketë autoritet. Andaj shikopa pengameri Sezeli, nuk ishte në mënyrë klasike, me çka ketë metod deri në fund na kena më çu. S'munesh më çu. Nuk shkon. E ndronte. Këti ndryshëi folte. Do ta shohim Ebu Sufjanit Qish do t'i fletë për nga mbiri sëselleb Në qirimin e, e mejkës Ndrysh e i fol për nga mbiri sëselleb Tha të kush shkon të busufjani Kështu dhe kështu prej garanta dhe Pse? Mi a ja rritë pak A di kush kamera kështu Mi a ja furi pak unin Pse? Se kanë ketimanin njësoj Nuk e kanë autoritetin të gjithë njësoj Andaj, vësimi i partë Ndryshirim metodologive Pa i ndryshu bazamentet Por qemu Ti do në me thyrë di kanë namazë Namazi nuk ndryshon, qaj namazën, sabah, drejk, ikindi, aksham, jacit. E dikujt ku ti thush ti, du të me ndrube me pak metodën, a i qka thotë, e po që, po që, pe, pe ndronë, bazamentin, jo bazamentin, namazën me pru, po metodën me ndru, se zë morin ve shkit njësoj, nuk morin ve shkit njësoj, ti thuh, unet, qishu bind në one, po ti qishu e bind, a i zbinde, du të me ndru, metodën, andaj, bazamentin nuk ndryshon, namaz e qështë e bjetë në masë të jedi të jedi gjindu gjëj metoda qështë i folë qështë ja gjenë momentin ja gjenë qastin ja gjenë krizën ku ti e, e, e këtën të zoti gjenë le gjelelu agjerimi qaj agjerim e qështë e binti mu, mu agjeru në nuk e dina është i cëli këtë le të tregoje mjeshtrin e vetë haqë është qaj haqë bazamentën e ti qështë e binti me shkun haqë në nuk e dina pakto e frini, pakto e lavdru, pakto e kthi, apo kë nuk ka problem. Pse? Pse nuk ka problem? Nga se pejgamberisa po i ndron metodat. Nuk i fol Iraklit, si pi fol di Zahavs thjesht, një i -nj -nj arabit thjesht. Pse? Irakli, edhe në fund çka i tha? Edhe ti mos e pranoj Islamin, gjunoje kejt dhe vjen pas. Andaj, ti ndrojna ndonjëherë metodologji. Nuk i folot fëmijës, fëmijës tani i thu banë. Po baba s'i thu banë. Nuk i thu. S ti i thu është jo efekt. Apo diku është atë, pse fëmiave po m'gon, u qishme fëmiave po m'gon dhe balla po do m'ngu, me njëtën metodë. Kjo është ignorancë me një trashësi nga Folsi. Andaj ndryshon metodologji, ndryshon forma, vetëm e vetëm që ta pranojnë njerëzit fein e Zotit Xhelil, Xhelil e Xelalu. Premsimi vetëndëror që mortli zot e kanë xer diëtarët në luftën e mubtas është edhe ë Ajo që ka e përmendë në djetarët se nuk duhet njeriju gjithë mund të shkon me atë mentalitet se tani neve nga ka dërgu për ingamberis në zëlle, në luft. Dhe nga duhet mi shpartalu këto. E hajt qish mi shpartalu. Shka tha Khalidi, mas i vdesen të të tret? Tha, une që shenjof luftëm, apo neve për ingamberis në nga ka qurë, po une që shenjof luftëm, dhe me menja e shnosh, sa, sa ne i pret neve që tu njezi, që a kena menja e pak. 200.000 me 3000 asnjë llogari nuk e nxjerr, hiç. Nuk e kanë bitutës. Nikush miniera ja komendon me tu, nuk e kanë bitutës. Na shkojnë në hinë. Po hopna gjithsesi kena me hop. E nëse del rezultati gjithsesi kena me hop, çka duhet të më bëvë? Do të më kthim. E kë kthem a është ikje dhe trembje? Jo, është më xuri. Është më xuri. Ata do të shkojnë më vonë. Kalin invalidi dhe shkon më vonë. Ome në Khattabi kam e shliru e këto vende, kam e shliru të gjitha Por se pak me një, me një shtim të numrit pak ma shumë Apo me një matje pak ma të madhe Plus e dyta Ato nuk i dishin këto vende Ne njëri, e këna shkutin njeri në vendin e vetë Ne nuk i din aji gjithmon është ma i for njeri në vendin e vetë Andaj në uftin e ahzabit Pse e humbën kore ishtë Se i erdhen të ensar këta e dishin vendin a ta se dishin Andaj shiko A, a, a, a quhët tërheqja gjithmonë humbje, jo si quhej gjithmonë tërheqja humbje, ja këtu si du të rheqja, humbje, ja, me qujtë që Khalidi ka dështu e nësëm nuk tha ka dështu nuk tha ka dështu por e ka menajur strategjin e luftës andaj tha me ata qka e, e, e jep plani luftës dhe geografia e luftës nuk delë kurqish andaj dhe njëherë disa raste nuk është punë frike a e ta dalëmi për historijët këthejmi në realitet Nuk është donar pun ikje, pun frike, është pun mençurie. Ku ku po do? Kamë fikur. Gjuha njëri i thua, po shkojnë deri në fond, po e thënë na krye. Ani e thënë na krye. Apo kështu, e ani e thënë na krye. E pse më e thigriën tupos, mund si mos më e thigriën, andaj kanë diçka thar, nuk shko 200 mijë. Çka më bë? Andaj besimtarit duhet të megjithëse e ka bazamentin e ka hadithin, por e duhet ta menaxojnë me trurin e ti, me mënqurin e ti. Ta mëtë, a mënë është me shkutit e përnë fund? E jo pas tajtë ndryshohet në në ndryshimet e zrat janë tërpruse. E janë edhe më të këqia se sa, si kur ti shetërheqë nga, nga fillim e dhe të rimarsh forcat e e tua. Andaj, dhe njëherë ka raste, ti apo e ba njëloj ndryshimi, ja shlën dikujt rrugën. Thu, ta mamë, pse ja shlën rrugën? Jo për trembje. Dënës janë mësu sot nga nga kjo dalja nga ndrushmëria se si, çka më thanë, po kia shon udhën se i tutot. Po gjithmonë njerëzit thojë komentojnë gjëra. Po jo, se atar i vjesë s'ka njerëz të matshëm hiç. Njerëz të matshëm më shlojnë udhën. Një ditë për ditë ardhin njerëzit te pejgamberi s.a.s.t. Së tu ordh ishte me Ajshën. Dhe i pi thot pejgamberit s.a.s.t. A po shaja ta citam shka atort tash? Tha po. Ma njëri fillis se ky s'ka. Ma njëri pri se ky s'ka mir ar. Kur po vëmë të sapo po fol mire për pardel. Do dhe tash ajo është po çudit. Kjo kurçish po s'po bashkoh. Edhe k shkoja. Tha ja rasulullah. Qultë ma qultë. Tha ve çka thave për ta. E kurrë i keshe. E e folë but me ta. Tha, o Yajsha. A nuk e di se njerëzit me dënimin më të madh ditën e gjykimit janë ata të cilët Njerzit ja ushlojn udhën për shkak liksies së gjuhës së tyre. Të po ti tash apo m'vstitu forka me ta. Apo do me vstitu m'porleshje m'shohun me ta. Po ai ai ai s'ka rregulla. Ai që nderrin fundaj nuk ai nuk ka diçka që e ndal ata. Sai nuk është asnjëri m'harum ç'i çduhet. Andaj ajse ç'i tha? O jajshe, unë thash po. A maj kur të vjenë, çka do të më bëjnë me ta? Çka? Ai s'ka rregulla, s'ka norma. S'është ndërtuar si njëri Shapënga mëson edhe me njerëzit çka ishin të marruam, tamam njerë, edhe nëse isha arbik, çka? Folte, si njerë, ulo. Çka i than Kurresh Osmanit? Hungj Osman. Ulo. Më folna me ti etë njëri burrë, burrë i madh je, fol asaj dush. Andaj, çka kontradikta? Nuk ka kontradiktë. Pse jash lovë udhën? Pse nuk ja thave? Sepse me ja than, "Çu jepra taj? A koka dëshmëriaj me prit." Ju më diku sot, pse s'pe kritikon fytyrë? Pa, a ka i ka dishmërim e prit kritikën fëtir, a e mërë, apo ta këthen me një qinë fish më keshë, e përshka këse une e di se e këthen se një qinë fish më keshë, qka va në ti, i t'u e, sikur për nga beris e sellem, edhe në këtë rast, anë dhe të mërëna këtë mësim të madhë për nga beris e sellem, dhe mos u ndikon nga ajo, e tash njerëzit po, apo e limoj se pitutët, e e përgdheli, jo, jo, jo, jo. njeri u jeton pë jeton për moralet larta zguzon me lëqu nivellin e ti në nivellet e gjdo kujna por duhet me e mbajt vetë vetën mësimi i fundi, këtu ka shumë mësimi të ndërruar gjëmarli përse me ta e përfundojnë nga se edhe koa shkoj lartë mësimi i fundi shiko djetarë thonë kur u kry u vrajtën tre komandant tani thebit ibnul akram e mur flemurin thanë maje maje Ma ja, se e mërë e mbaje Tha ja. jo se mbajo Kërë e parat, qëka e ludon Shikos sahabia, në luft ka shku Në luft ka shku Nuk ashtu folpin me dine Në luft ka shku Tha jo ja, kjo mu së më takon Kërë qëka argumenton Se ja, ja kan dit kadrin vetës Jo, ja. tukon të khalidion të mërkta Po mirë, khalidja ishë Majri a ish, maj ma vjetër ma Qishpithot ki maj vjetëri matrivit së më takon muë 17 njerzi, njerzi me me me natyrshmëri të lartë, me moral të lartë, me nder. Jo, jo tha unë e mora këta veçmos bjere. Veçmos bjere në tokë që mos të hubmi. Po unë tha se mori këta, jam ti a don aty shka ka hak me Allah. Çka tha Khalid? Po unë i ribi jam tash, un tash ku marr. Mos më më mall. Tha veç ti takon. Edhe sa apo thën, ti ti takon. Tani nga këto neve çka nxjerrim? Thabit ibn Al-Aqram, mosun takon kë? A i me stajh ishte Ky i ishte pas stajh A që ka thë njëzitash Unë e pikur jam këtu Aha, të me thonë, ta, ta një këne me mojtë me stajha, po E krejta normat këna mithi Ani pëse s'di, ani pëse se meriton Ani pëse s'ki kompetenca për këta Ani pëse ti s'di me bo këtë pun Këtë këna mithi na, vetëm e vetëm se ti e me stajha, po E kështu nuk shkon Por satana hummi, të gjitha beteja Qoftë do morala, qoftë ato të dijë, qoftë ato të të gjitha fushave të cilat ne muslimanët jetojmë sot. Shikoj Fadil al-Aqram, po ja jo, unë semoj flamurin. Veçmë e kuptuar që to që mos të bjerë. Khalid ibn al-Walidi e mor flamurin dhe ja doli. Andaj ta mësojnë në muslimin të marr. Nëse ja lë punën çati çka emeriton. Qoftë edhe diemë në pasardh. Qoftë edhe diemë pasardh. A merr emeriton? Dije se Allah ka me elque, të mirën e vetë dhe bereqetin e vetë. Dhe ku do që të shifni, se puna sa të shku, nuk ka të hecë, o nga tru dikun, dine se dikush e ka mor flamur, a si takon me mojtë. Si takon, dhe të mjala me dikuj tjetër. Dine ku do që muslimat janë të hu, dhe janë du të shtu, dikush e ka mor gabimisht dhe se shlën përinati. Por që une, andaj muslimat ma vonë këtë vinë, në khilafetin e umavive ku baba janë kë djalit, e djali janë kë djalit. Hopon. Humbi ajo, ajo freskia muslimanëve çka ishte. Dhe trasheqën, atë ta bën sam, do, do të vjen edhe te Islami, mbretëria e trasheqinj, djalëllë diali, djalit vllavit e kështu me radhë. Shikoj këto musliman të parë. Edhe na modeli kemi këta. Jo, ja, jo ja, thon se moi. Ai ai kemi thënë dikujt njëtë ti edhe unë. Ai kemi thënë dikujt njëtë sinqerisht mëdha më transparente, shumë të mëdha dhe më besnikërisht më të mëdha. Shikoj, çka të punën s'e mbaj, ti merr. Ani pse si jam më vetër, ani pse si jam me mashtazh, unë nuk um takon kjo. S'është je në gbuk, nuk e di unë. Apo and shiko, musliman te parë na e dhan këtë msim. Pavarësisht sa ki stazh, pavarësisht sa ki ti të, të kaluar në islam. Nëse vjen dikush, e ka përgaditur Allahu më mirë. Edim punën më mirë, është i përgaditur. Më i ka litur nat mesele jape. Elshoja se kjo Allahu i xelaluhu elchon breçeit. Ktu edhe shumica të tjera të cilat i kanë përmendur dietarët në librat e tyre, por se ne ka do të mjaftohemi, ne alus me Zotin ton Xhel Xelaluh që Allahu te bareke ve teala na mundson që të përfitojmë nga historitë e Muhamedi sallallahu alejhi dhe sellem. Përfitojmë nga ngjarjet të cilat na i ka regjistruar historia por muslimanat që ti shfletojnë në të gjitha kohrat dhe të jenë model dhe irnek për gjitha krizat e të cilat i kalojnë muslimanët elus me zotin xhanxhale xhalaluhu që këto ditë të ramazanit të kaluara Allahu t'i bën qabul Agjerimet tona, taravit tona, namazet tona, Allahu të i registronë në rizizin e veprave të mira. Këtë ditë të pak të të ngellura, Allahu gjelizjelot në e vazhdon motivit, në e vazhdon energijën, takatin, të, të bojna i badet Allahum të barike vë të ala, të i bojna veprat e mira çfarë kemi mundi elus me zotin ton xhelal xhelalu që allah te bareke ve teala ku kemi gabu allah ta afal ku ja kemi qallu na shpërblej aku qouli hada wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu hu al-gafurur rahim walhamdulillah